الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ظنوبنا وإصرافنا في أمرنا وسبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العف فاعفو عنا اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحصن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أجرنا من النار حرور دقار على ما د قران کریم دغه کم خدمت ته تو له حوالہ کړه او یا الله مونږ ډیر کمزوري یو د مونږ جبه کمزوري دی د مونږ عقل کمزورې دی د مونږ کم فهم کمزورې دی د مونږ سوچ دی یا الله د مونږ صحت کمزورې دی یا الله د مونږ کمزورتي دمرې ته د شمار نه به دی پروردگار عالم دې تو کتاب او کتاب دی یا الله دې تو دغه کتاب عظیم المرتبت کتاب دی یا الله دې تو کتاب نه ومږه حق نشو ادا کوله پروردگار عالم چې کمی کمی به شي کوته دې موږ نه پک شي دې یا الله ته دې موږ ټول دې پورا موافقه پروردگار عالم دې قران کریم دغه درس چې چا اورېدلې ناري نو نه الہ العالمین او الموتول او دن کې وینکل پاګي د عمل کول توفيق نصیب کا پروردگار عالم دی قرآن کریم چی ثم را احکامات با یون شوال کاغا دی اقاید سر تعلق لری کاغذ اعمال سره تعلق لري کاغذ اخلاقیات سره کاغذ مناکحات سره کاغذ نور او آداب سره تعلق لري یا الله مطلقول اوردن کی بلکی طول مسلمانانو ته پاغی دی عمل توفیق نصیب کا پروردگار عالم اچھا چې قرانی کریم خدمت <متحدث> کړي وي په کوم شکل يم کړي یا الله ته پروردګاری یا الله ته خالق رسمانونو د جسم یا الله ته هر څه خبردار ذاته الہ العالمینا پس شکرم چې ذکر د کریم دا مختصر ټوټه ټوټه خدمت چاکړې چا بي ویلې وی چا بي اورېدلې وی څو دې وی تیار لا ناش دوی خپل خوب به پرېخي وی خپل کاروبارونه به پرېخي وی خپل د کور کارونه به پرېخي وی پروردګار عالم خصوصا په دغنن مجلس کې دې دی ډېر نې رضایونو خلک راغلي دې خپل ضرورتونه به به ځای کړې دې پروردګار عالم دې موږ ټولو دا غا ټوټه ټوټه د قران کریم په خپل در کې قبول او منزور کا. اله العالمین مونږ ډیر ګناغار یو خدا نه خستا کړی وی ګونی د وجه مونږ راګیر شو یا الله مونږ دغه جنت نه راګیر دی شو یا الله سوال کوه د مونږ چې څمرا صغیرا کبیرا وروکی اوستر د شپې او د ورځې یا الله مونږ له یاد دیو کړی کزن یا خطا اند مونږ نه څمرا ګناهونه شوی یا الله دې دغه حاضرې چې مې ټول ګناهونه یا الله دې مونږ ټول د پور دغه ګوډهونه پنه کوبند بدل کړه پروردگار العالمین د قران کریم دو انوارات الاچ قومه دی دی دی مسلمانانو نو زنا د خپل جوړي غړولي یا الله یا الله به وسې پروردهگار عالم دي دین په لحاظ سره کمزوري وي دنیا په لحاظ سره ډېر خيو یا الله دې دین سره کمزوري یا الله بد په مونږ کېستا گناهونه په مونږ بد نظرې په مونږ الله پروردهگار عالم دې ټولو گناهونه مافي مونږ ټولو مسلمانانو توکا غاریو یا الله تو رحمت مو توجيه ده پروردگار عالم ملائک دلته کې ناس دي الله سوال کو دي مونږ आवाज اوري پروردگار عالم الاله العالمین مونږ دي گناهونه دي وجنه په دنیا او په اخرت مر وسوا کوا یا الله د دنیا او د آخرت د هر قسمه ذلت او رسوایی له مسلمانان بچا پروردگار علامہ پدغه معاشره کې چې څومره بهل مازه مسلمانان به کاغ ناري نه دي او کاغ زنانه یا لاغ ټول دي بهل مازه مسلمانانو اصلاح فرمایا بهترین د موس پابندي جوړ کا پروردگار علامہ څومره به پرده زنانه داسې چې د پرده اهتمام نه کوي غوي له شرعي پرده نصیب کا پروردگار علامہ چې څومره ضرورت مندي پدغه مجلس کې یا الله ډیر خلک راغلي دوغان الله یا الله سوچم دغه فکرم دغه چې دلته مجلس لرو شې ته د کتاب په پروردگار عالم مختلفه وسیم مخه تا کو یا الله خپل کمزورتیا مخه تا کو یا الله د موسره نیک اعمال لشت چې مس کو کوئی الله خپل ګناهونه مخه تا یا الله ګناګار پروردگار عالم چې څومره ضرورت مند پدغ مجلس کناستې کڼر دیو کا خذ کورونو کی یا ترقوم زینپورم आवाज درم یا الله د غټول ضرورت مند ضرورتونه او حاجتونه پورا کا پروردگار چې پچا قرضې دی الوه العالمین د خپل غیبی خزانونو یا د اغوی دی پارا تنظیم او یا الله چې چا کاروبار به استیا بهترین د حلال روزګار نصیب کا یا الله چې چا کاروبار دی حرام دی یا ته دې حلال روزگار نصیب کا چې چا دی حلال کار روزګار دی یا الله ته تب کډیر خیر و برکت او اچوا پروردگار عالم دې مسلمانان داسي دي یا الله چې هغه پزړر انزور دي بیماران دی دیر بیماران در مجلس نه راغلی پر طول علممه ټولو مریضوله شفاه کاملا عجلله ممرره دامن سیبک یاله ډیررو کسانو خصوصی دعاگانان غفتي چا او امید د ګې غفتی الله د ټولو مریضو په هک ک سوال کوو طولو مریضوله شفا کاملا عجلله مرن سیب کا او ورګارې علممه په درغ مجلس کې د مونږ اتظم دي د مون وورونه دي د مونږشارران هم دي دمونږ مشارران همدي یو ملګري خصوصی خل خپل مل... د خپلی بیماری دپه دا اوختي دا غره لپاره خصوصي دعا کوم د مې استاد محترم د مې سي خواري مهنتونه کړې پروردګار عالم چکم بيمارای کم تکلیف دی یا الله پخپل رحم او کرم اغله شفای کامل او نصیب کا یا الله چې څومره نور مسلمانان دی مشران دی کشران دی سپنګري دی بوډاغان دی ناري ندي زنانه دی وړوکی دی ستر دی کورونو کې دی اپاسپتالونو کې دی الله ټول مریضانو لا شفای کامل عاجلا مستمرا نصیب کا پروردګار عالم دې یا اللہ دی مونگ بل ور نشتا یا اللہ دی مونگ دی بل دي سوال زئی نشتا صرف دی تاں سوال کرو یا اللہ تو ربی مونگ مخلوق یا اللہ تو غنی مونگ فقیر ی ہوں پروردگار عالم دے سوالی لا سن مخ مفتیاتا تا کو یا اللہ تول جو تو پر در کے لا سن پر تکڑے چ سومر بھی بیمار دیو تول لا شفاۓ کاملا عاجلہ مستمر رب نصيب کا پروردگار عالم دیو ملگری تکلیف تے دی زنگون پروردگار عالم دی اگے اپریشن مسئلہ دی معذورې خطرې یا نقصاناتي یل دې هر قسمه مالی جانی هر قسم توانونکو دې معذورین الله حفاظت ور نصیب کا پروردگار عالم شفای کاملہ عاجلہ مستمر ور نصیب کا پروردگار عالم یا الله چې څومره نور بیماران دا سریدې غوې دې 파ره خصوصي سوال کو ډیر خلک بیماران دی څوک په شوګر څوک په بلڈ پریشر څوک په تور ځډې نه څوک د فالج مریضان دي څوک د نور بمارې اوساده چاډې سړې بمارې دي چاډې مری بمارې دي یا ذو پنورو بیماریو کې اخري طول مرزان الله شفاء كامله عاجله مستمره دایما کا یا الله په مجلس کې بيډير مسلمانان د سوي بيوژن بي يا الله تا وي نه به د اسلام مطابق اغوي نه رشتي نصیب کا یا الله چې څومره جوړي د سوي چې نه وي بچي نشتا صالحه نیکملا دیندارانه نارينه اولاد وتنصیب کا پروردګار عالم چې په چا په چښتا تي وي تنکمل استر کا یا الله تي وي د سر درد نه د سترګو يخواله وګرزوا یا الله دې موږ بچي به ترين علماو دي دین خادمانو چې څومره مسلمانانو پاک د چا رون خویندی و فاتوی د چا بي والدين وفات سي وي رچا خزا دي چا بچي رچا خاون یا الله دي چا, چا بي نور توغ عزيزان پزوري پروردگار علامه دي طول دي مغفرت دي پر سوال کوي الله طول مردگان دي اسلام وبخا پروردگار علامه دي مخبل نيو ترکول جوند دي وا مولاي دا وصيت کړو چې بچيا موي پخبلو خصوصی دعاګانو کي ادوي انتهائي عابد دي الله بندا وا پروردگار علامه اغه وفات سي دي اغه قبر دي نور نډکا پروردگار علامه اغيل راتمن کي تمام منازل امسان کا یا اللہ پا جنت کی اعلیٰ درجات و تنصیب کا یا اللہ دی نور چا سوک مسلمانان مشران کا شران وفاد شوی دی یا اللہ اغطول نیکان یا ارد قسم خلق چوی یا اللہ دی ننگ سوی پا دوغو سوابونو پا عجرونو کی شریک کا پروردگار علمہ دی قبر دی عذابونو نئی بچ کا پروردگار علمہ دی محشر دی سختون نئی بچ کا پروردگار علمہ دمون چې څومره ضرورتونه دی یا الله مخطلب ضرورتونه پکبل نه شبور کولي د خپل غیبي خزانو لري موږ ضرورتونه پورا کا پروردگار علمه دا جماعت چې چا جوړ کړي دی الہ العالمین صبح کې منډ ترړوهې کوشش چوک څوک وفاتې څوک ژوندۍ دی یا الله د صبح چې وفاتې وي دوي قبرونه د نور نه ډکا الہ العالمین د هغه یا الله رتلون کې تمام منازل آسان کا خصوصا په دا علاقې کې چې کوم مولانا محمد اعظم سم मेहनत کړي دی وفات شوې دی پروردگار علمت اغويدهغه مې حناتونه په خپل در کې قبول او منزور کا يا الله دې روح روح لډير اجرونو او ثوابونو داور سوا يا الله په جنت کې اعلى درجات ته تنصيب کا څومره مسلمانان داسي دی چې د جماعت دي ابادولو او د جماعت دي ابادولو د پور هر کیسه ممکنه کوشش کی پروردگار علما کا نرضيو کا خزي خدمتونه کړې يا الله دې جماعت او دې مدرسې او دې دین او دې قران خدمت کوي دې علما او خدمت کوي الوه العالمین دې اغويدهغه جوړې دې او دې برکاتو دکه کا یا الله د اغوې پمال <سؤال> حال بال بچو په هرڅ کې خیر او برکت وو چوا یا الله د مونږ څومره اساتېزا کاغادي دنیوي علوم و او کاغادي ديني علوم دي څوک مر شيوی او څوک وفات شي وي یا الله دغه ټول اساتېزو چې و وفات دي قبرونو دي نور نډکا کوم چې ژوند دي پروردګار عالم دي اغوې یا الله په ژوند کې په زندګي کې په بچو کې په اهل عیال کې په هرڅ کې ډیر خیر او برکت وو چوا یا چې دین و اوریدو پروردگار عالم عمل کولو توفیق نصیب کا یا الله شیطان په موږ دیر ډیر mehnat کوي دې گمراه کولو الہ العالمین موږ مسلمانان د نفس او د شیطان د وسوسونه محفوظ وساته یا الله دې گمراه هو نا دې کفر نا دې شرک نا دې برات نا دې رسملو نا دې معصياتو نا یا الله خصوصا دی نشو نا دې تماشونو پروردگار عالم دې دې معشری خوند رنگ تللې زکه ټول پاږې کې نشیان اگر خلق چې الله <سؤال> باغيان دی پروردگار علما سمره خلقم چې دی او اله هدایت تا من نصیب کا یا الله د نشو تمشونا او اله من نصیب کا پروردگار علما چې سمره نور په گناهونو کې اکثر یو طول ګنکارو خلق له توبه توفیق نصیب کا چې چا ګيري دی شريعت مطابق دی پروردگار علما په لوی جرم کې اکثر دی پروردگار علما او اله بهترین اسلام مطابق دی ګيري پر خل او توفیق کا یا چې څوک په حرام کاروبار کې د تاغیله به حلال روزگار نصیب کا پروردگار علما چې دا سمو ول په دغه روځ کې د روجینه مخ کې هغه درسونه دي کغه روجیری کغه تراویری کغه یته کافته کغه ذکر ده کغه صدقه فطر ده کغه نور صدقې پروردگار علما مجاهدین د الله پلار کې jihad کوي کړي تبلیغ ورونه هغه د الله پلار کې خروج کوي کغه علما د دین محنت کې په مدارس او جمعتون کې پروردگار علما د مکتول دغه mehnat نه دا ونه دا کوششونه دا په خپل <سؤال> دربار کې قبول او منزور کا پروردگار عالم د خپل قهرونو موږ مسلمانان وساته د خپل عافتون موږ وساته یا الله د خپل عذابونو موږ وساته یا الله د زلزلونو موږ وساته یا د دنیا د آخرت د رسوونو موږ وساته پروردگار عالم د قبر د عذابونو موږ وساته یا الله د سنکتن د سختونو موږ وساته پروردگار عالم موږ د موږ محتاجې د خپل غیبي خزانو نخلاص وکړه پروردگار د عالم چې د چاته څه سم ضرورت په وړ کې نیولای کړه نه رانو کزناناري یا له ټولو ضرورتونو د خلکو گی بي خزانو نه پورکا پروردهگار العالم ډېر مسلمانان راغلي دي یا الله توله چې دی و هو پروردهگار العالم تولم لا سنت پر تکړي دې ډېر لېر زینو راغلي پروردهگار دغه قدمونه دي نکو په تل کې واچوا یا الله چې تو چې څمر ضرورتونه دي خصوصا زنانه مشرانې زنانه باوجود د تکلیف نه په کثیر تعداد په مدرسه کې زیني بهر پر وډونو وي بهر په پټو کې وي پروردهگار العالم دغه ضرورتونه پوره کا یا الله کوم چې څوک مسلمان دي کمزوري پروردهگار العالم یا او و مدد فرمایا پروردگار العالم د هغه غریبانو مدد فرمایا پروردگار العالم خصوصا سوال کو دي فلسطین دي مسلمانانو ته پره یا الله پروردگار العالم پکبو الفاظ دعاګار او غړو به وسيو یا الله پروردگار العالم واستسم نرسي کی کم کم مناظر چمغل پروردگار العالم کم حالات چمغل اغا برداشت نه پروردگار العالم اغا زر اغا بچي چې اغا څو دي عم خپل بچینه کوي پروردگار العالمه او بچو په وجود باندې ویني دي داوی وجودنا لا سنه ان دامن کر سی دي داوی ویني دي داوی واخي په دیوالونو پهونو نه ختی دي پروردگار د فلسطین دي مسلمانانو مدد فرمایا فرمايا پروردگار العالمه به وسه یو دي فلسطین دي مسلمانانو مدد او فرمايا پروردگار العالمه اغه اسرائيل <سؤال> اغه يهوديان اغه نصارا اغه مجوس اغه د احريان چاغوي مسلمانانو بي خني کوي بي مسلمانانو ماتول کوي اسلام ختمول کوي پروردگار العالم فاو يهودو فاو نصارو او خصوصا دي اسرائيل پنم چکم سټيټ او ظالم او دهشتګر سټيټ ته پروردگار العالم اغه وي په دنیا کې رسو زليلا کا پروردگار العالم اغه وي نشادګانو خنزيران جوړ کا پروردگار العالم اغه وي قحرون عذابون نازل کا پروردگار عالم دی دنیا والا خلقو دی پورا غوی دی عبرت نشان جوړ کا یا اللہ تمر مسلمانان چې په اغو جنگونو کی شہیدان شوی دي یا اللہ دی قطول و شہیدان و شہدت پا خبل دربار کې خبول و منظور کا یا اللہ تمر مسلمانان چی بیدار شوی دی بیکور شوی دی یا اللہ غوی لے بہترین منازل نصیب کا پروردگار عالم دمه مونږ دي ضرورت چومت دعاګان دي اخوانو پیغمبرانو غوښتې دي ملائکه غوښتې دي نیکانو غوښتې الله <سؤال> دې مونږ ټول په حق هغه دعاګانې قبول او منزور کړه پروردگار عالم نبی اسلام چ څومره به خير دعاګانې غوښتې دي مونږ ټول په حق هغه قبول او منزور کړه الوه العالمین ډیر کسانو خصوصي دي دعاګانو درخواست کړي وي یا الله په نامه هر چا نوم نشم غستې پروردگار عالم دې غټول ضرورتمندو ضرورتونه د خپل غیبی خزانو نه پور کړه چې څومره مسافرانو وروڼه به هر ملکونو کیا په وطن کې الاله العالمین دعاګان الله محتاج دي هر کس مشهور نه حفاظت فرمایا پډا کومنګلو یاله د حلال رزق سره خپل بچو له واپس را والا یاله دی موږ ډیر مسلمانانو ورونه دا سری چاغه فقیر کې لري یو رښتیدار چاغه په جیل کې لري فقیر کې لري دی. بچي ډیر پریشان لري پروردگار العالم الاله العالمین هغه پخبل رحم او کرم به نه رہا کا پروردگار العالم هغه پخبل رحم او به نه رہا کا یاله د دی خلق او وس داسنوې رسی کې پروردهگار عالم او پخپل رحم وکرم میرے ها کا یا الله وطن کی څومره قیدیاں دی جیلیاں دی پخپل رحم وکړل خپل بچول و قصرو والا رقیلی گاوند کیو ماشوم بچی دې کیو زنانہ وفات دی پرون ورونی ماشوم لګل واګه ماشوم بچیم جړل جړای کا ولہ چې موجه والدی بچی و شو یا دیږي زړین صبری کی پروردهگار عالم اگې زنانہ لا پروردهگار عالم صبر نصیب کا پروردهگار عالم چې چان بچی وفات شو یا پاخرت کی وتا دې جنن ته پر او غرزوا پروردگار العالمہ <سؤال> د جهنم دیور نه بچکا په دین موږ ټول له استقامت نصیب کا یا الله دې روچې د عبادتونو دې موږ قبول کا په دین موږ استقامت نصیب کا یا الله دې گمراهین ادي کفر نادي شرک نادي گناهونو نه مسلمانان بچکا یا الله دې خپل اخرت دی خرابول نه موږ ټول مسلمانان یا الله دې چا والدین ژوند دې تفهم الخير او برکت او چوا که الله چا والدین وفات دې قبرونه وي ته نور نه ډکا پروردگار گار عالمه ملک پاکستان چې کم حالات د معشي او سیاسی حالات الله استحکام نصیب کا یالهمونږ د جابی را او د ظالمه با شان نه مو وساا پر گار ع ظالم د زور نهموطول محفوظ و یا یاله مونږ د ظلم نه بچ کا یاله د مظلویت نم بچ یا ل د میں هنگی نم بچ کا پر ورگار ع بهترین اسلامی حکمرانان خللیفگان نصیب کا اله ععلمی نه ملک پاکستان چې سووکم ببیخنی کو یو سرحات خابئ پروردگار علما اغا کافر اغا دشمن چې اغا هر څوک دی پروردگار علما د مملکې پاکستان او د اسلام به کنه کې یا الله تا اغنیس او نابود کا یا الله د مونږه پردامل د مونږه هوارا او د مونږه وطن دی یا الله دغه ملک لا حفاظت نصیب کا یا اسلام له حفاظت نصیب کا یا الله اداری ادارې چې اغوې د دین خلاف کې پروردگار علما د اغوې د ټول فورسز طاقتونه د دین په حق استعمال کا پروردگار علما مونږ له بهترین حکمران نصیب کا پروردگار عالم الہ العالمین په اخر کې سوال په اوپر ور ديګاره عالمو موږ مسلمانانو د خیر او د رحمت بارانونه وره وا په خپل قهرونو د عذابونو د افتونو موږ ټول مسلمانان محفوظ وساته زمره د آغان چې موږ نه پاتې شوی یا الله اغم دې موږ په حق قبول او منظور کا دا د قران کریم دروز موږ نه قبول او منظور کا لکه څنګه دلته په دغه جمعات کې راځه مشروع یا الله جنت کې راځه کا اخر وقته د درنه کلی مر نصيف کا چلا الہ الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين زنانولا ضروري خبر وشوشو كتشزرتا زرا